Soldan și ai bine de oameni întotdeauna pun în și burula și în veci în veci, loc, Amin. am să nu de noastră, și a văd emoțiile să devină tutunseau noos subenturgeșutele preacurate mai ci sale, adesea însi lor zavici, lor și totul o dasci lor apostol care sunt tru bibliere mari preistori ale sunt tru tomati Maleo. și acei lor de preveni cu tine și acelor rapo miniros să verși mâna celuntru îns fălitul nostru Ioan Gurdahur Gabriel Constantin Nou colunui ale Sfinților dreptul s-o Dumnezeu și fărimți ochii tuturor Sfinților, să ne miduiască, să ne mântuiască noi ca un bun și de oameni viitori. <truzări> subrăzenia omului în lumea înconjurătoare lui, precum și dușmânia celor care îl pismuiesc, care din răutate, dacă ar avea slobozenie de la Dumnezeu, la ar măcelări într-o Dumine ca trecut am încercat să spun venirea Domnului Hristos pe pământ în pat, și arătarea căii spre cer. Dar fiindcă a fost începutul acela, aș vrea să-l continui astăzi, să înțelegem mai bine scopul întrupării Domnului Hristos. Iubiți și nimeni nu știe un lucru mai bine decât cel care l-a făcut. De vreme ce lumea este înconjurătoare în nouă, precum și noi înșine, fiind în lumea înconjurătoare, ne găsim deja aflați aici, nu știm cum merg toate într-o ambianță, într-o pace desăvârșită și totodată nici sfârșitul când se termină gemul acestei de vieți. Fără numai ca aceasta, nu cu multă minte înțelată trebuie să discernem că nu suntem singuri aici pe Pământ, aruncați cum spune lumea științifică de de astăzi, natura sau haosul. De vreme ce este atâta perfecțiune în tot și mai ales în interiorul nostru, fără numai că este cineva înțelept, de o înțelepciune cutremurătoare încât că le-a așezat atât de bine pe toate. Omul găsindu-le pe toate făcute, când începe să facă ochi, din impertinență și din iscodire caută să pătrundă în tainele acestora mii de ani a trebuit omului ca să pătrundă în lăuntricul lui și tot nu a lăsut. Acum știința fiind foarte puternic dezvoltată, este ca o navă care îi duce pe oameni în aceste adâncuri al acestor abisuri ale științei lui Dumnezeu. Dar cum spunea înțeletul, David, că omul în cinste fi nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și sau asemăna lor, în loc să-l discearnă mai bine pe Dumnezeu în adâncuri, el se descrăștinează înlocuindu-l cu fel de fel de creaturi, cu fel de fel de idei, aperante prin care nu îl strâncine pe Dumnezeu din valoarea lui și el se strânge în omul care lasă aceste idei băgubitoare. De vreme ce Dumnezeu l-a săvârșit pe om și a dat acest nobil chip, în care s-a și întrupat, fără numai că el știe tot despre noi și mai ales cine ne pizmuiește pas cu pas. Așa cum un om mai învârse sau cu o experiență mai puternică, lasă niște legi pentru niște tenebre ale vieții, ca altul nebrund pe acolo să nu se păgubească de sănătate sau chiar de viață. Și fiindcă el știe acele lucruri, cel care este cu minte și smerit dacă le păzește, este în afara oricără primești cu atât mai mult Dumnezeu a venit și ne-a arătat cine ne primește pe noi. Cel mai mare dușman care nu ne poate suferi este diavolul. L-am văzut pe acest urător de bine și urător de Dumnezeu, cum, din începutul creației lui Dumnezeu, vădând, vădând slava și cinsta celor doi protopărinți, Adam și Eva, Atât de mult a gândit el cum să-i răstoarne din această navă, din răutatea în care le ducea. Au reușit, în final, prin nebaza a celor doi, ca să le răstoarne prima parte din cele două ori din care este omul făcut trup, material și suflet imaterial. Primul bastion fiind căzut în robia morții, urma celălalt să Și în felul acesta, creatura lui Dumnezeu, cinsta și chipul lui Dumnezeu, era umilit. Era adus la tăcere. Sfântul Ioan Damaschin, în de cântări ale Maicii Domnului, spune așa, sa cerului și a pământului. Fii mijlocitoare în fața fiului tău când va cere de la mine prednicia chipului său. Sau în alt context, biserica trupului meu a mutinat o Doamne, cu păcatele mele. Așa cât de ținsită și slăvită este o biserică materială, așa să o înțelegem și biserica din lăuntricul nostru. Când Mântuitorul spune că în inima Lui vom veni și vom face locași, fără numai că cel mai nobil, cea mai slăvită locuința Lui Dumnezeu este inima omului. De ce spune inima? Fiindcă acel bulgăre de carme ne-a ne dormit, stă la temeria fieții. Și în legătură cu mintea, face acest conglomerat, această slăvită și nobilă creatură, chip și asemănarea Lui Dumnezeu, care din nevredicie suntem noi. Diavolul nu ne poate suporta. El caută din dușmânia care a avut-o asupra Lui Dumnezeu, încă înainte de a fi făcut omul din lut și din suflarea Lui Dumnezeu, caută să se răzbune pe tot ce este Dumnezeu. Și cum vedem când se ceartă doi oameni, dacă nu ajung unul cu altul să se jignească față către față, se jignesc prin cele lăturali celor auxiliare și ajung să rănească unul pe altul prin cele care sunt mai apropiate de suflet, de care el este mai mult legat. Oare de cine este legat Dumnezeu mai mult în creația sa decât de ori? Vrea Dumnezeu aur, vrea stelele pe cer, vrea parcele de pământ frumoase, ce ar vrea Dumnezeu de vreme ce toate sunt ale Lui? Fără numai că a venit și a murit pentru noi din buna sa învoire, fără numai că acest lucru... Ne dovedește cât de mult ne iubește și aici îl atinge pe Dumnezeu Diavenul. Acestea fiind zise, să facem câțiva, câțiva pași în pilda de -aia. Mântuitorul vine într-o trenă de minuni din Capernaum și țin să spun că Domnul la fiecare pas făcea minune, cu oricine ieșea în cale știindu-i păsul vieții acelui al vindecat. Din acest motiv și Sf. Ioan Evanghelistul spune că de s-ar fi scris lucrurile care le-a făcut Dumnezeu pe pământ, nu au încăpea cărțile în această aceasta. Să-L urmărim pe Domnul Hristos pas la pas când vine din capărnauni de la sutaș, Sutașul de duminică trecută. Îl întâmpine un orb și mult. Și știm că în majoritatea cazurilor, muții sunt și surți. Aceda, auzind cumva de Domnul că este prin părțile acelea, dar necunoscându-l, l parcă cu sensibilitatea cealaltă a ființei lui de sub carne, a alergat în fața lui. În ultima desnădejde. Și atunci Domnul vindecă. Dar în această vindecare, în propriul cuvânt, avea să arate Domnul Hristos răutatea satanei, că de fapt diavolul l-a orbit, l-a muțit și l-a susțit. Și într-o înțelegere mai înaltă, vrea să arate Domnul Hristos cum îl surzește, îl orbește și îl muțește pe om față de cele duhovnicești, că ochi ai și nu vezi, urechi ai și nu auzi, gura ai și nu crezi, și celelalte de care spune prorocul David. Și în loc să fii un chip lăudător al lui Dumnezeu și cu minimă recunoștință că El te ar zilit și El îți încreține viața și îți foarte de grijă, tu devii deja ca un idol rece și nesimțitor din piatră sau din altă materie, cum erau turnați în antichitate și acum sunt alții mai moderni. Deci, din credincioși, iată că vindecându-l pe acela, îi apare imediat unul cu mâna uscată. Acela vedea, auzea și grăia și în graiul smerit, Doamne, vindecă-mă de această neputință. Iar Domnul, bunătatea lui, face același lucru, fiind de Aici arată același lucru pe care îl face diavolul din răutate. Îi topește mâna, eu schilotește, îi usucă, simbolizând omul care nu știe ce este milostenia. În tot ce înseamnă lucrul înconjurător lui și bunătatea. Mergând mai departe și făcându-se spre seară, vrea, mulțime de oameni vin și-și aduc pe cei dragi care sufereau de neputința îndrăcirii, îi de pe toți. Și apoi plecând de acolo Domnul, cu porăbioara lui și cu ucenicii lui scump, că în altă parte, de, partea cealaltă de Marea, Marea Galidei, în partea Gadarului. Acolo trăiau niște iudei pervertiți cumva printre făgâni și țineau ca o două legi, ce le convenea din legea daică și ce le convenea din legea cealaltă făgână, dar cumva antagonice. Pe cale în Gadan, îi apar doi îmbrăciți care pentru fatele lor erau înfricoșători oamenilor locul aceleia, dormeau primorminte, erau schilodiți, niște chipuri hidoase de-atâta suferință, erau încorsetați, parcă într-o de unde nu aveau nicio șansă. Dragi credincioși, venind aceia doi, fără a zice Domnul Hristos nimic față de ei, trăiesc într-un glas profund și adânc, scomotos către Domnul, Iisuse, fiul lui Dumnezeu, pentru ce ai venit să ne mâncești înainte de vreme? Dacă este să ne scoți din aceste chipuri, de nevoie să ne ducem în turma porcilor și lângă mare pe țărm, păștea o turmă de porc cu porcarul lui care îi păzea. Domnul Hristos da voie, iar ei intrând într-o gripă, toți porcii s-au încat în mare. Auzind aceasta cetățenii cadarului, au venit furioși cine le-au făcut această pagubă să se răzbune, dar văzându-l pe Domnul, au dat înapoi din furia lor și cu un glas cam stins le-a zis doar le atâta. Placă din ținutul nostru, nu mai vrem să fie aici. Iar Domnul, în pașii lui plâng, a plecat. din credincioși, iată răutatea până unde poate să ajungă. Țin să spun că în toate trena de minuni care făcea Domnul în ochii și în urechile iudeilor, și cum era secundat ca de niște securiști, de către cărturari farisei și saduchei și rabin chiar, era încondeiat în dosarul morții lui că toate acestea le face sâmbătă. Stăm acum și ne gândim în mentalitatea noastră umilă cât de cruz am fi și le pădați de Dumnezeu. Totuși parcă ai un pic de milă, de, mai ales de semănul tău. Acești oameni știind de aceștia care erau bolnavi, n-aveau pic de milă când îi vedea sănătoși. Dar fiindcă lurau de moarte pe Hristos, treceau peste suferința acelora călcându-l în picioare și găsea acuză Domnului că de ce ai vindeca sâmbătă. Că sâmbătă, sabatul, este zi de sărbătoare. Iar Domnul de vedere de, de să Dumnezeiască, după răutatea și prostia lor, am putea să spunem. Că vreau să vă spun, dragi credincioși, că omul care este rău este și tâmpit. Iertați-mi expresia. Face niște lucruri abominabile. În furia aceea poate să și șunghie și degeaba să mai căiește, de vreme celălalt este dus spre mormânt sau spre spital. Așa și acești oameni, văzându-i pe cei pătimind că s-au vindecat, îi găsește culpă mântuitorului de sânge dacă vindecă. Și Domnul le dă replică. oare tu, cel ce mă cârtești, că am vindecat pe semănul tău, care nu știi tu ce înseamnă suferința. Dacă o oaie ai avea o căzută undeva, într-o prăpastie, nu te-ai duce sâmbătă să o ridici? Sau în alt context, oare voi că aveți animale în braște, sau în curtea voastră nu le dați sâmbăta să mănânce sau apă că suferă de sete? Cu atât mai mult acesta care este fiul lui Abraham adică era din neamul Deu. Deci iată cum arată Mântuitorul două lucruri aici, în ce extreme poate să ajungă răutatea diavolului, dar mai ales răutatea omului. Mântuitorul a venit pe pământ, dragi credincioși, ca să arate, să rearate omului sensul vieții. De vreme ce am căzut în robia morții, definitivă și irrevocabilă rămânând această hotărâre a Lui Dumnezeu, din pământ ieși și în pământ vei merge. Nu a fost om care să nu moară, fără numai cei trei, cu bună învoire a Lui Dumnezeu, care a fost cunoștința Lui și fapta Lui a Lui Dumnezeu și știe mai bine de ce. E nou, Ilie și cu Ioan Evanghelist. Până și Mântuitorul nu a putut ca să treacă de acest lucru. Nu că nu a putut el ca Dumnezeu, ci venind în trup, a arătat legea morții și s-a supus ei. Dar ne arăta Mântuitorul dacă tot murim trupește, măcar să știm cum să murim. Mureau oamenii aiunea, mureau în stadioane spre deliciul, celor mari care la rândul lor, când sabia morții se înfuța din ieri, nu mai aveau ce să mai zică. Muriau oamenii ca un nimeni și ca un nimic, pe un fost, mai mult al satanei și închinători de idol. Venind Mântuitorul ne-a arătat, măcar să știi pentru ce mor. Dacă tot ai greșit, iată, ți-am dat alta așezământ de lege, Conștientizează pe cel puternic care ți-a redeschis raiul. Fiind o mărturisește-te, pune un în început bun și atunci Dumnezeu te va reprimi în brațele lui calde și făcătoare. Dar totul se rezumă de cea mai grea problemă prin conștiința omului. Diavolul iubiți că ciorș nu vrea să facă altceva din om decât o marionetă, în robot. Și să mai explic în această ideea. Idee. El având cucerit trupul, caută prin minte să-l facă pe om robotii. Așa se întâmplă că omul, dacă nu vrea ca să fie luminat și pus într-o protecție, nu e luminat, luminat de poruncile lui Dumnezeu, e iluminat sub poruncile satanii, atunci el devine ca o trestie, devine ca un pui în mijlocul unilor. Și în felul acesta el este o pradă iminentă pentru cel celor Dar diavolul nu a ajuns încă să cucerească viața din om, că aici avea să ajungă. Trucul a cucerit, dar viața nu. Și nu poate să facă nimic fără voia lui Dumnezeu. În schimb, îl tăvălește pe om în mocir la păcatelor ca să-l supere pe Dumnezeu cu omul. Și atunci când Dumnezeu se supără pe om, deja intră nu Aici vrea să ajungă diavolul, dar nici atunci el nu este odihnit că a murit omul în potopul păcatului. Că s-ar putea în ultima gripă să facă un fel de fandare, să iasă din culpa morții și măcar să se mărturisească. Și cu slujbele bisericii se poate salva. Dar țelul lui suprem este ca să-l aducă pe om în fapta de a se sinucide de unde de acolo nu mai există scăpare sau într-o erezie. Ne uităm la cei care am spus de ei asta, acum și mai ales de cei doi. Cât își bătea joc diavolul de chipul lui Dumnezeu, de chipul și asemănarea lui. Gândiți-vă cei oameni cărora diavolul le-a furat mintea, nu mai aveau niciun discernământ. Și poate mulți dintre frățiile voastre ați avut în familie sau ați văzut cum sunt oamenii chinuiți de satană? El nu mai are discernământ, dar dacă nu are slobozenie de la Dumnezeu, de omorât în toată morul. Sunt cazuri când își omoare. În schimb, îți îndoctrinează mintea cu fel de fel de idei. Cum vedem că a născut de-a lungul timpului, tot prin oameni, e rezii și aici iarăși câștiga o parte din lume. Că știa că a spus Dumnezeu în ce te găsește Marta, în aceea te judecă. Născoci niște nevoade de genul acesta, arătând niște hristoși mincinoși prin niște ideologii chipurile creștine, omul mergând spre acestea, de a mântuirii în, în acelui Hristos deschis de dogmă, de fapt îl vede pe Hristosul adevărat în sfârșitul vieții lui. În felul acesta s-a luptat urătorul de bine de-a lungul mileniilor cu oamenii și a putut permite să-și bată joc de oameni cum a vrut diavolul, de naiv de fapt, iată cum s-a născut islamismul, de la cel care a lăsat niște percepte carnale. Și prostimea merge în felul acesta până la sfârșitul lumii. Au fost mulți care s-au repădat de credințe străine și au venit la credința cea adevărată. Ce să zicem de budism, de confucianism în care zace zaca siaticei. Sectele care s-au împânzit ca puzderia, ca ciupercele după ploaie în lume, ce să mai spunem de iudaism care vor cădea mai rău decât toate sectele, care aceștia l-au cunoscut pe Hristos, l-au depătat de și mai mult decât că l-au și ucis. Să mergem în tenebrele istoriei, s-a născut satanismul și iată câtă lume a furat de la Hristos. L-au cocoțat pe satana, pe Lucifer ca fiind Dumnezeu și prostina se duce orbită, surdă și mută în cele dumnezeiești și merg cu duiumul spre așa ceva. A venit vremea a doi evrei, Karl Marx și Friedrich Engels, care a născocit doctrina comunismului. Dar ce spune istoria aceștia? Cunoscându-l cândva pe Dumnezeu, s-au dus la sataniști, au ajuns preot sataniști și-au ajuns cu satana la un troc, ca să scoată o ideologie contra creștinismului și-au scos tezele comunismului. Și aceia care au fost după ei, de aceeași seminție, l-au pus exact în cea mai mare țară ortodoxă, fără voia lor, bineînțeles, cum s-au revărsat aceste dogme puturoase și peste biata României. Dar iată că omul trebuia ca să înghită aceste împuțite dogme și să le ducă cap. o sarcină grea și împăvărătoare. Un alt ovreu, departe de a fi antisemite, că știu că sunt urmărit, dar vreau să spun puțină istorie, Darwin, care, umflat în știință de către presă, a lansat darvinismul, așa zis să-l evoluția omului din mai multe, altă inepție, care a fost cândva la modă și acum este reactualizată. Stăm și ne uităm la niște lucruri mondiale, care de fapt sunt lansate de niște umili oameni, trecători prin viața aceasta. Dar iată, dacă ele sunt tot mediatizate, oamenii se duc după aceste dogme și uită că va muri cândva și va da față în față cu ziditorul cerului și al pământului. Degeaba mai strigă pe Marx sau pe Lenin, au vrăjmaș, sau pe Darwin, să se răspune pe el atunci când îl vede pe Hristos, e prea găsit. Acum, dragi credincioși, din o altă era, extraterești. Altă nebunie. Că vin niște creaturi, cum a mai înfuiat mințile oamenilor, că pe undeva prin vas lui a și rămas o femeie însărcinată, e extraterești. Cât de naiv poate să fie omul de la alți naivi? Acestea fiind spuse, vreau să ajungem și la Vatican, ca să ne dăm seama ce înseamnă omul când este prins în chiar a satanii prin sluncile lui. Știți că acum de curând, apa a validat existența extraterestră. Oare un prelat, așa zis prelat, a unei credințe care totuși este în Hristos, prin ce, ce spun totuși, nu validez. Dar gândiți-vă să spun o inepsie, de ce nu acesta, că există extraterești. nu ne dăm seama că mâine ceva mai spune, alte inepsie. Deja s-au mânșit de alte inepsii și s-au tăiat de la Sfinții Părinți, reabitând l pe Iuda. L-au ridicat pe Iuda ca fi nevinovat, tot Vatican, dar la îndemnul cui, acelor de după cortină, l-au scos pe acest inet în față o portavoce, care de fapt este un mădular prin care se revarsă toate nebunile și gunoaiele mici, dragă din George, atunci nu te mai este ceea ce a spus Sfântul Apostol Petru, că și-a câștigat loc din plata nedreptății și crăpând peste mijloc s-au vărsat toate măruntaile din el, din Iuda, cu judecata lui Dumnezeu și îl reabilitezi tu pa. Fără numai iată lucrarea satanei cum poate să-l prindă pe om, Ce se întâmplă la timpul acesta în lume, dragi credincioși, e ceva cutremurător. Prin spargerea granițelor nu s-a dus frumusețea ortodoxiei, ci mizeria a venit și-a peste tot ce este Sfânt și Furat. Și acestea nu sunt doar niște vorbe retorice de a mă în vorbă și în faptă, ci vedeți cu ce se confruntă țara, cum vă sunt furați fii voștri. Am încercat duminică să spun puțin de sataniștii din muzică, i-am mutilat pe tine, i-au distrus. Că toate notele acelea care sunt, au niște repercursiuni tremurătoare în psihicul lui și îl face dependent. Internetul și toate celelalte sunt făcute special să-l mutileze pe om de Și dacă, dragul meu copil, s a luat mintea, ai pierdut absolut totul și uitați-vă de jur cum vă sunt furați copiii, dar cu propria lor voință. Diavolul unde vrea să ajungă, de fapt, ca tu să vrei, că el nu te poate lua forța, că făcând acest lucru va fi judecat de Dumnezeu, dar prin fel de fel de... Întâmplarea de vieții tale te poate determina pas cu pas să te aducă în, în marginea prăpăstiei. Și îți pui știangul de gât și atunci el deja șara de viață de bucurie. Vedeți cum s-au omulțit sinucidele, Din ce cauze? L-a pierdut omul pe Dumnezeu și Dumnezeu rându și protecția a rămas o legumă, fără nicio voință, în fața urătorului de bine. El a început să-și întindă înapoi de acum la orice pas pentru oricine, că e bărbat, că e femeie, că e bogat, că e sărac, că e frumos, că e căi că e copil sau bătrân, are pentru toți alifier. Spunea o mare cuvios, care avea mari vedeni, stând în biserică, în mănăstire. A văzut un diavol, dar era cu chip de om dintre ceilalți și avea o manta lungă. Și pe manta avea mulți scai. Și se uita la fiecare și lua câte un scai și la agăța de la acelui, iar acela în curând ba țipea, ba căsca, va venea să plece pe afară și nu se mai întorcea înapoi în ziua. Cu unul într-un fel, cu altul un alt fel ca să-și bată joc de om, numai la Dumnezeu să nu fie. Mă gândeam ca cea pildă, cred că și aici este, un vrăjmaș care merge pe mință sau prin toate părțile care voie să vină și de fiecare de lucru Că trebuie să n nu știu pentru ce probleme și stă în fața disericii și pierde timp. Mai bine nu ar mai veni. Sau foșnesc spun sau se pupă, sau se uită unul la altul, sau șoferi. Dragul meu, dacă ai venit pentru câteva ceasuri la Dumnezeu, de ce să nu fim cu bun simț, să fim ochi și urechi? Că nu stăm ca la teatru sau ca la meciul sau ca cine știe unde, acolo stai numai ochi urechi. Dar la biserică, măcar în ceas sau două, nu poți să stai. Iată lucrarea satanului. Nu neapărat să vină ca la cei doi îmbrăciți. Este suficient astăzi un pic ți fură timpul, mâine la fel. Mulți vă plângeți și mai ales că când are timp să se închină. Cea mai mare minciună și grosolană totodată și impertinentă. Dar uite-te tu în tine, nu timp pentru celelalte ai să butoanezi toate butoanele de la internet și la celelalte nebunii acela timp pentru Dumnezeu. Dragul meu, aici este furăciunea satanei, să-ți fure timpul, că el curge irreversibil, o oră dacă ți-a furat-o, fără a fi în area lui Dumnezeu, el a câștigat din tine. Ceas un pic, mâini un pic și pe omul te vezi, când te trezești că vrei să te rogi sau ai nevoie de Dumnezeu, nu-l mai găsești. Că nu l-ai întreținut, atunci când trebuie, măcar cu milul pahar de dar, din voința ta. Aceasta este lucrarea satanului și așa intră în om. De ce am mijlocit Dumnezeu să intră în poc? Ne arată într-o înțelegere mai mare. Numai atunci intră definitiv în om când îți găsește viața lăuntrică a sufletului tău. Iertați-mă ca un port. Deci El este stăpânul vieții mizerii. El stă numai în noi, cu îi niciodată nu o să stea unde-i curat. Și dacă vrei să scadă, El nu te aderatizarea, spală tot, curăță-te și să vezi cum pleacă pe suflușe. așa îți zis și satana. Fă-ți curat sufletul tău, alungă mizeria și atunci îl pleacă. Deci, senza viudei de astăzi este că diavolul nu îi intră fără numai pe această parte a miseriei sufletești de care suferă majoritatea lumii din zilea de astăzi. Bunul Dumnezeu și cei doi poști îngăciți care l-au cunoscut pe Dumnezeu în bunătatea sa, să fie mijlocitori în ceasul și de perțit. La noi se dă în deci vecea să ne trăiți într-o mulțară!